ان <سؤال> ن هجرتنا فتمسكي <الدى> كتاب الله اعان <أورده> <سؤال> نو ما په تاسو ویل چې دمو لسیه داسو وینم د ځګه سو او خیر او په هغه خپل کې چې باندې لکه دای په کوم ځای یو چې دکم الفاظ غلط ویل دي نه نو هغه او ډواله خیر چې شړایچ شو او تعین د دغه موضوع وصل من ال ال لخته الى بيتنا لا ميزر. لا ميزر. لا ملأ. لا ملأ. لا لسكسانو توتال اتم الحمد لله بضر خبر اتفاق ده جانبين ورالين تعيينات كي منلي جاو د مز وقفاشوا داغينا بعد اس يوبل تعيين دي تعيين المناظرين نو زمو خيال دي چاغ شو او تاسو کو خپل بیا مسو کوای نو خپل راي پېښ کې <تصف> سیداجي <سعيدة> ازموږ <تصف> د طرف نه مفتی توسيب احمد صاحب او د دی د طرف نه مولانا ریاض الله صاحب ټیک <تصف> شې <تصف> بل خبره ده تعيين المکان تعيين المکان او اغه سره د امن زمواري <تصف> یا خو زمغه د ایرور مخ کې خبره وکړه چې دوه قسمه د امن زمواري ده نو داګه دا متعلق چې تاسو خپل سراي ورکوئ او <تصف> مګر دا څه نه وستا الله یې په قدرې ښه راځي زوی والله عاشه ریکارڈ پهシャレ پهシャレ ګورلی ویل دتینل مکان خو زمو راي راکنه کومفتي سه خوشحالي دا بدل زوکم زمو صاحب داري چې واځما کلیښ لوخسته کومه کېبم کی نو زده دار ان شاء د اوس په لخوا اوس کوم په ماله 7 <تصفح> ځوونه کي بس مونږ له مليانو نه مره مانداله کې دليله ان شاء یو بل احترام وکولې چې څنګه جدل تا <تصفح> بحث سره یو ځای کاپ شپ لګو دا چې میگويبه کېو کوم کار بسم الله الرحمن هر سو و تاسو په ځې کېږي نو واسو څنګه تاسو وایو خلک دا راشي او غاسو ولاګه کوم یو شیخ محمدي نو کوم دازي شي مخبت شپتار نو څنګه راځي خو دغه راځه نو راځه د یو شې راغستاسم جمعات ته دم جمعات ته ها جی وګوراجې تاسو فاول بوګو کنه دا اوس هم سمه خېسته مجلس روان دی خمه ځای دار خوله ها او بیا به ان شاء الله بلوم دلته وکړو بسو خبره ختمه شو خبره ولې طاحانه صف وو جده ولا پرې د سړی آی دېګه څه چې دا دوی کار دی دا دوي کارتاسو خیر تبصیره ور کولای شي راي نشو نه نه راي ته نشو همدا دې به صحیح کنه د غزېلک سیټ ترې پته هم نه لګي تر تک منګم را امداده د شي دا چې د شخض بلصه هم راي دار کنا شي بس دا نه شي دغه سمرا کولای شو دې چې سبا صبح سايو کنه او زمونږه را امداده نو ان شاء الله دې کوم سره په خیال چې تاسو به خوشاله ته دواړ تک رح دخته پوره خو او جوړهون کې او مک نه چې دا شو ی جوړ چې د کللیپله بند شي او خبره داله چېی ملګرو طرف نه لیکی شوي دا چې دا چا ځ که نه او د اما ټام به سر کار دا کوي کم منږ نه زمنځ کوی منې در کوو که تاسوای آباب در کوو خدا د د شووک نه زمومون د سړی سره به بس یو لغه ور بهر حال تاسو خمه خارزی وای نو بس ټیک دی ان شاء الله سب شو مونږه لا غزله کې دمو کو سوات وای ک ډیرو وای ک نه چ کمز وای ک نه سب والسلام نشته دي زی کې شو تاسو زی شو سٹم برکه وای سرکاري صحیح و او سٹم سرکاري برکه ان شاء الله وسیقه ده که نه او اما اسباب برابر شي استاو بهات alternator صحیح ته به مناظره کې صدر به کمېسبان به زما زړه زه نه کنه دغه خبره غو نه کنه شیخ عبدالحمید صاحب د سوې دیو بیرځي او کنه مطلب alternator تاسو قبولې زه نور سوې کې ته صحیح دا وایم د سې دکنه او باندې دا اعتماد چې تاسو یې انشاء الله ما د اټیماد نو دا امن مومن ځغم ده لستا لستا خبرم پکې وکګا نه زمام بل بری مارته نه نه زه اوسم قایلم زه خو چې تاسو کوم ځای ته وایم ولا ماجدا شه جوړشي جی او شیخ عبد الله نیسه ما د شه جوړشي زه اوسم ست دی له د زمامته پروګرام به نور ان شاء الله زه به درزم زمام هم ملمه به ان شاء الله ما شاء الله الرحمن دا خبرم کوم دوشه صدا بیا لکه ما په خپل نه مرګی د زای ناشتي دا ومن خبره مخکې تاسو وکړه چې مالک مکان به امن ورکړي هغه بنیاد باندې ما خبره وږلله سيرا بس اوس هم د لیک راغلو سې ان بس زه مناظره چي ده د زمونکلي شو شیخ محمد وسید ان شاء الله ورحمته اف که څ څل د خوخه د امر استراغه کوي بل تعيين د او د جوابي دعوي نو دا چې په اتفاق راي سره شیدیر خده نوو دا ای بل څه ټیک شې د اتفاق رائے وکړو چې دا غوې موضوع شو به زالس څنګه موضوع شو کاين د په میدان منازره کې شل دا داوا جوان, well. صح... او بیا دې مناظرین ته خیال کړم اصلوا سال دکیږي یو خبره ده د جې چې صدر دې د ځاې کې نه وښیږي د دې خبره ده د جې چې صدر او مناظر چې کوم نه صدر داوا ورکی اخوانا لاغي باندې ستن کې حاتې استفساراتي اغوشي ا جواب نو جوابي دا و پاغي چې سې چې هغه صفاشي نو په میدان منازره کې صفافي دقیق شي او کو صدرین بل پر ځنه کې منازره پخپله وای چې مونږ بیا هغه د غزاې سره مناسب خبرې دي او نور اسیم موضوع معین د محصولات په علاوه ثابته کی کوم یو حکومت خبر اصل کیږي نو ځان تاسو ورګانست اول کی ماجی ویلو اول کی دي ویلو چې دا د په دیرګي دا د په دیرګي او سره خبره کیږي سره وګه تاسو نه دي ځنه وړم دما تاسو نه اول کی ځو اتفاقی سبب سره خلاف موجود اول کی د الله باندې چې دا د په او سره خبره کیږي نو کی خبره کومه دنه خبره زمانہ داوا او جواب داوی دا مناظرین کوي چې ثابتې وي دا اصل <سؤال> کی اصل کی خبره اصل کی خبره داوا چې شیخ پیم سه مطلقه خبره کړې وي بیا تاسو اعتراض حق تاسو مقید وګیلہ کادب سره د رانه اوغوخته اجازه نو در کومه دوه خلک گوادی نو دغه ادم ساته اجازه ته نو تاسو پکارو چو ته کړو او په هر حال ختم ختم ختم ختم تعینات ستاسو طرف نه کینو شي تاسو خاموش دا خبره شي یو مینه شیخ فیض بزیدونه پرې ده پایاز مولې شی او پرې لا خبره اوس خبره دادا مهم مداخله شیخ فیض está não vai